Berilo iz knjige preroka Malahija. To govori gospod Bog. Glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred menoj. In naglo bo svoje svetišče gospod, ki ga iščete. Angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glej, prihaja, govori gospod najdvoskami. Toda, kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda? Kdo bo obstal, ko se prikaže? Kaj ti on je, kakor livari ogen, kakor luk pralcev? Sedel bo, kakor topilec in čistilec srebra in očistil bo ves nove, Kakor zlato in srebro jih prečisti, da bodo darovali gospodu daritve, kakor je prav, Tedaj bo judova in jeruzalemska daritev Bogu všeč, kakor v starodavnih časih in kakor v nekdanjih letih. To je Božja beseda. Perilo iz pisma Hebrejcem. Ker so otroci deležni krvi in mesa, se je prav tako Jezus udeležil obojega. Da bi smrtjo zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča. In bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo, vse življenje podvrženi sužnosti. Saj se vendar ne zauzema za angele, ampak za Abrahamov zarod. Zato se je moral vsem izenačiti zbrati, da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva. V čemer je bil namreč sam skušen in je trpel, more pomagati skušenim. To je Božja beseda. Gospod z vami, iz Svetega Evangelija po Luku. Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, so prinesti Jezusa, njegovi starši v Jeruzalem, da bi ga postavili pred gospoda, tako je pisano v gospodovi postavi, Vsak moški prvorojenec bodi posvečen gospodu in da bi dali vdaritev dve grlici ali dva golopčka, kako je rečeno gospodovi postavi. In glej, bil je v Jeruzalemu moš, ki mu je bilo ime Simeon, bil je pravičen in boga boječ in je pričakoval Izraelovo tolažbo in sveti duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od svetega duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl gospodovega mazidjenca. Prišel je po navdihnenju tempelj, ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi za storili po predpisu postave, ga je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel, Zdaj odpuščaš gospod svojega služabnika po svoji besedi v miru, kaj ti moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličem vseh narodov, v luču razsvetljenje poganov in slavo Izraela tvojega ljudstva. njegova oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se o njem govorilo. Sime o je blagoslovil, in rekel Mariji, njegovi materi, glej, ta je postavljen upadec in ustajenje mnogih v Izraelu in oznamenje, ki se mu bo nasprotovalo in tvojo dušo bo presunil meč, da se razdodenejo misli iz mnogih src. In bila je neka prerokinja Ana, fanoelova šči iz Zaserjevega rodu že zelo v letih, Potem, ko je priživela z možem sedem let od svojega devištva, je bila vdova do štiri let. Ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga, ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu, ko so se izpolnili Ko so izpolnili vse po gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo vedno bolj polno modrosti in Božja milost je bila z njim. To je v Evangelij. Današnji praznik gospodovega darovanja ali svečnica ima več pomenov. Prvi pomen, ki ga želi posredovati današnji praznik, je prav praznik srečanja, srečanja z Bogom. To je začutil tudi starček Simeon, da je prišel v tempelj, ko so prinesli dete Jezusa. Starček Simeon in Ana predstavljata vse človeštvo, predstavljata človeštvo, kako se je potrebno srečati z novo rojenim detetom, kako ga je potrebno sprejeti, ozeti v naročje, pa ne samo to, in tudi poslušati njegovo besedo. Drugi pomen praznika je dan očiščenja za njegovo mater Marijo, Po postavi je tudi Marija, čeprav čista in brezmahdežna, morala izpolniti, da ne bi bila v zasmeh drugih. In to večkrat srečamo v Svetem pismo, tudi pri Jezusovem krstu, da je potrebno izpolniti postavo, da je potrebno biti podložen Bogu. To nam pokažeta Jezus in Marija. In ko se je praznik darovanja, srečanja z Bogom, preselil tudi na zahod, je dobil ime svečnica. Na zahodu pa so v postavili praznik luči. Prišli so v tempel s prižganimi svečami, da bi ponazorili, da je Jezus tista prava luč, kateremu moramo slediti in za kateri moramo hoditi. Obožični božični noči smo lepo brali, da je luč prišla na svet, a svet je ni Zato je prav, da se tudi na današnji praznik vprašamo, ali mi, ki prihajamo v gospodovo cerkev, da bi se srečali z njim, da bi srečali in slišali njegovo besedo, zares hodili za lučjo ki je Jezus Kristus in Marija, ki vedno stoji ob strani našemu gospodu, tudi nam kaže pot, po kateri je potrebno hoditi in čigar besede je potrebno v življenju tudi izpolniti. In tretji pomen današnjega praznika pa je tudi praznik vseh redovnikov in redavnic. Praznik posvečenega življenja je svetovni dan posvečenega življenja, ki ga obhajamo že 18. leto. In je pravda, pri tej sveti daritvi prosimo za vse, ki so se odločili in smo se odločili, da bi služili gospodu, da bi imeli vedno dovolj moči, trdne vere, ponižnosti in poguma. Tudi takrat, ko bi in ko bomo omahovali, da bi čutili, da je molite vse cerkve, tudi molitev za nas. In obratno, ko tudi mi molimo, molimo za celotno cerkev in s tem kličemo Božjega blagoslava, v življenje vsakega izmed nas. In naj bo današnji praznik za vsakega izmed nas za res srečanje z Jezusom Kristusom, ki ga bomo prejeli tudi v Evharistiji. Naj bo za nas praznik luči da vemo, za kom hodimo in za kom moramo hoditi. In naj bo tudi praznik molitve, prav za našo ustrajnost, da ne bi omahovali popoti Evangelija, da ne bi karkoli zatemnilo pogleda na našega odrešenika, ki je naša luč, in da tudi ne bi bili tisti, ki bi pomagali ugaševati to luč, kaj ti vedeti moramo, da je ne bomo nikoli ugasnili, pa naj bo še tako hodo in naj se kdorkoli nameni, da bi ugasnil luč Jezusa Kristusa je jo veliki zmoti. Zato naj nam tudi Marija pomaga, da v, v velikih preizkušnjah ne bi nikoli podvomili, da je On z nami, da On sveti na naši poti in da tudi zdrave nas hodi njegova mati Marija. Amen.